Spoiler, vad. Vi förstör allt! Hej, det är jag. Men du minns kanske inte mig för jag var klädd i svart och raderade ditt minne. Och så talade jag med ypperlig korrekt svenska och det gör jag inte annars. Och Nikolaj var där men du minns inte honom heller för jag stack någonting stort och hårt i ögonen på dig som blinkar. Så du minns inte Är det här en tillräckligt uppenbar Men en Black-referens eller kanaliserar jag bara allt för hårt Elton John? Ja, jag tackar ju att du, du äh, antydde att jag annars skulle ha varit minnesvärd ifall du då inte hade och någon åhörarens ögon. Jo, nej, men jag vill tänka att äh, om folk inte minns mig så minns de säkert inte dig heller. Men jag tänker ändå att kanske de minns mig lite mer än de minns dig fast det inte minns någon för ja, ja, jag sätt. är helt egomanisk <laughs> men det minns ingen för att är deras minne mm. mm. så sant ja. äh, är liksom mm. Men ja. in Black äh, är en analogi om hur sträligt det skulle vara att av människor om inte för några sådana hopplösa minneskomplikationer äh, det, det där låter lite långsökt men mm. för saker skulle kanske ja definitivt jag har väldigt svårt att dra den här samma analogin till Elton John. Men så där, en liten fråga Gissa vilka två filmer vi var och såg nyligen. Vi vinner fina priser. Om ni skriver in till oss. Jo, och ni har helt rätt. Det var Detective Pikachu. <laughs> ja, precis. Men ni måste skriva in era gissningar eh, innan det här avsnittet har slut. Ja, att vi har som en individuell timer inbyggd i varenda fil, lyssning, ström. Så den vet på något konstigt sätt. Men skicka mm. för all del, gmail.com. Gissa vilken film Samu och Nikolaj såg tillsammans i mörkret. Mm. Och vill ni, vill ni delta av på andra ska vi säga, sociala medier så kan ni ju skriva till oss på, på Twitter ett Triggervarning ett. Och så finns vi på Facebook Finns vi på Facebook? Ja, vi finns på Facebook Där vi heter uh, uh, jag, vet, jag minns inte ja, Triggervarning <laughs> Yay! Ja, Triggervarning Det heter vi ja. mm. För att programmet heter Triggervarning Det är därför Alltså ja, det, är, det är som meta blir det lite för uppenbart att jag tycker att de här Hur skulle det vara om vi bara skriker trigger, varning och sen riktigt snabbt drar alla de här eh, socialmedia länkarna och e-mailen i början av nästa show Okej okay. ja. Låt oss göra det <laughs> Det är inte kul längre <laughs> uh, Ja Men vi såg ju de in bulk den där den där pianobögen som jag såg någon referera till som jag såg någon referera till honom. Repositionen. Nej, jag ska jag ska ha den här som jag såg någon referera till honom som there we go. Okej. Okay. Det där borde inte vara så svårt. Men då har jag har fått priser. Nikolaj, för min goda svenska. Det är din mamma ger dig en, en klapp på huvud och, och en marsbar, så jag vet inte om du kan direkt räkna det som pris. Vad är det för skit. Hon byggde ihop fina liksom, skulpturer av sin hitarra varenda gång jag gjorde någonting bra. Och det, hur ofta jag gjorde någonting bra när jag var liten. Eller bara för ja. en månad sen För då hade jag <laughs> sop riktigt bra. Ja, once in a blue moon. Vad är det här för skitprogram, det är, det är sant. Det är triggervarning. Det <laughs> vänta, ju spoilervarning. Alltså, fuck, What is Vad ristis. Jag vill inte. Men Sami, är du säker att uh, du inte har råkat ut för en sån här neuralizer? Det är förmodligen sant. Det verkar ju nog lite så. Jo, det är inte att, att Sami är inkompetent. Det är det att han har blivit neuraliserad så många gånger att hans hjärnceller lider. Då. Hans korttidsminne ja. är så fucked upp att det är Mons. <laughs> Jag tror att, ja. Jag att om man, man kanske säger Mons. Ja, uh, ja. Uh, världens bästa, bästa show, bästa ja. <laughs> show, bästa äh, show. Vi börjar igen. Välkommen till tre. Vad uh, <här> <här> <här> är det för program? <här> vad är det för program idag? Säg det Nikolaj. Spoiler-varning. Spoiler Välkommen till spoilerwarning. Vi spoiler saker. Nu ska vi spoila. Men in Black, International och Rocketman, för det var filmer som vi såg tillsammans och vi är väldigt professionella. Och jag heter Nikolaj och han heter Sami och vi är båda flickor och nu ska vi tala om saker. Hej då. Du, du, du, du, du, du, du, du. Om man inte ja. kan, så kan man alltid gå på aggression. Det är mitt lilla råd i världen. Alltså, alltså, det var lystande. Du missar inte ett steg i det där. Klipp här för musik! <laughs> ja. Ja. Vilken men, film ska vi börja diskutera? Det var nog ett smidigt och snabbt intro. När jag, när jag, när jag tycker att vi borde, vi borde ju ta filmerna i den ordning vi såg dem. Och, ja. och kanske, vilket betyder att Men in Black skulle vara först i tur. Mm. Men, men. Vi bör ju kanske nämna att Inland. det här inte var vår ursprungliga plan. Mm. Nej, det var ju inte. För vi ville ju gå och se en, en annan film, minns han. Mm. Som börjar en kvart tidigare. Ja, Nej, vi blev lite kakt av Finkino igen. För ja. det, de det hittar var... alltid på nya sätt. Alltså, Nej, vi vill inte ha några pengar. S ja. Så... Det, det, uh, men, men berättar inte... du Nikolaj för du har en så fin röst är vacker och vacker och bra och allt annat som de säger i vår e-mail. Ja. Så varsågod, sitta bara här och, och låta dig prata, jag ska inte störa. Mm. Jag, har, jag har allt förutom förmågan att placera ordet din, där varandra. Det här är din dag, Kina, varsågod. Tack. Ja, vi... Gå och se. Det som jag vill inflika, och... jag kommer inte att störa när du gör det här, utan det, det, du får göra det här själv. Jag bara här och jag supportar om du behöver. Vi skulle se X-men-filmen. Men det ah! ville ju sig inte så löjligt. Okay. No, för guds skull, kontrollera din Tourette för <laughs> guds skull. Inte. Jag kan inte! Uh, Okej, okay. vi ska se. Ja, varsågod. Ja, ja. Mm, X-men. Ja. Mm. Som alla känner till så visar de reklamer och trailers före en film börjar. Oftast börjar de här då när filmen borde börja enligt tidtabellen. Så vanligen brukar vi tänka att vi är smarta och stiger in i biosalongen lite senare för att undvika största delen av det här onödiga som visas där i början. Och nu kom vi då glada i hågen dit uh, ungefär 10-12 minuter efter eller försenade så att säga till den här filmen och den snälla damen i, i kassan meddelade oss att nej vi kan inte sälja biljetter åt er mera för det är stängt nu uh, Det kan inte släppa in oss på något sätt för det finns en risk att vi stör de andra Tittarnas upplevelse av reklamer. Men det är ju som de visar trailers. Ja, men liksom det är ju du menar? Reklam för Jaffa Vitto. Liksom. Ja. Ska, vi, ska vi sitta någon gammal kärring och bara helt abrupt sätta ner sin popkonsäck och bara som nej vet ni vad? Kommer här mitt när jag försöker njuta av satan livs nya whatever the fuck. Men, men kanske, satan, men vem men vet jag inte hur det går alltså. uh. men, men, men vem vet ifall uh, Atria har, eller, eller snellman har, har lyckats uh, fånga in Sydney Poitier eller något liknande eller varför inte David Suchet som, uh, som ska berätta, berätta hur lite fosfat vi använder mm. Ja, alltså jag vill ju inte leva i en värld där jag ska ha stört någons upplevelse av det. Men jag skulle förstå att en filmfan hade börjat. Jag menar, vi ser ju ganska liksom gangster ut, så att jag menar, det är ju ganska stor risk att vi ska gå in. Jo, jo, jo, my niggs! Nu ska vi titta <laughs> på film! Och vi ska inte ha satt oss ner en den fucking brofista, all al i byn. Men som, som det var fortfarande reklam. Och att jag skulle säkert ha pågått i åtminstone fem 50-10 minuter än. Ja. Så man är ju som lite pockig. Men att ja. oj nej, vi kunde inte se den nya X-men också. Och kommer inte nu idag att recensera den nya X-men. Men den verkar ju nog vara som liksom, barnbrytande, nyskapande. Mm. Och något annat ord som kanske skulle beskriva hur ja. suverän den är. Episk. Så jag ska nu använda hela min mentala kapacitet och sensera den. Bara så att folk inte blir tvivlade när de måste öra på Men in Black International istället. Okej, okay, here we go. It's cock. Jam, jam, cocks. Men vi ska nog säkert diskutera om att suga kuken ändå i afton. Så. Det, är inte, det är inte helt bortkastat det här avsnittet. Även om jag börjar fundera lite. Uh, men jo, men vi kunde inte se den För Finkino Säpe Nej. Som vanligt mm. Så då fick vi liksom ta närmaste Tillgängliga film för Det är ju lite så här att vi har en plan att, Ser Fin Finkino en yppelig service Om du tycker om att betala för mycket Inte spontan Och planera långt på förhand vad du ska se. Om du som vill gå och se på bio Du tänker att kanske bio är ett sånt där Ett nöje för bondskap Ett nöje som man kanske inte behöver Sätta så mycket Uh, tanke i utan man som paragon när man känner för det att om man är riktigt crazy så kanske man, du vet, ser en eller flera filmer per afton mm. um, så vi brukar göra en sån där om vi ska försöka se två filmer och kanske smyga in en middag däremellan så att vi i alla fall officiellt i vår bokföring kan klassa det som en date. Uh, men det går inte Finkur har kommit på att hur skulle det vara om vi skulle ha två visningar om dagen och vi skulle visa alla filmer samtidigt? Mm, exakt. Uh, alltså, men kan ni då bara säga det ena där och den andra? Där? Nej, det går inte. För inte alla filmer visas då. Så att, uh, mm. har du någon som helst preferens och vill du som har lite show lite med tid mellan dem så kan du, så kan du bara stritta ut fittan. <laughs> för Vadå, satan, liksom äter väl om gör de göra någonting? Ni har en stor biograf, ni har flera filmer, kan ni som shake it up bebyttat? Nej, Ni är finkino. fuck you. Mm. Mm. Lite mer vred att finkinos håll. Eftersom jag vet att de lyssnar på den här showen precis som alla andra i världen så att kärpa er nu, satan. Ja. We're the only game in town. We to do what we want to do. Mm. Om det finns ett nej. filmbolag eller någon med aspirationer av att visa film så ni kan börja nu så vi kan slippa den här skiten. Uh, ja, ska vi börja faktiskt tala om de här de facto filmerna vi såg? Eller? Nej, nej, ja, ja, snälla jo. Ja, för att glömma jag... bort vad jag ska säga. Ja, no, men Okej, men det är en bra åsnabrygga till Men in Black. Folk som springer runt i kostymer och råderar folks minnen. Låtsas nu att vi har ja. ett minne av den här gångna kvarten och så. Börjar vi nu då? Så att jo, Men in Black. Minns ni de där skojiga filmerna från typ 90-talet? Där liksom äh, Smithas Will sprang runt då. Och var Will Smith då? Du vet, lös folk mm. i ansikte fast de inte vill ha. Tommy Lee Jones stod där och att Tommy Lee Jones. Och, och så var det Aliens där. Och... Ja. ja. Ja. Det var... Det, det var gamla filmer. Eller ja, den första kom jag på senare delen av 90-talet. Den andra var ju redan 2002. Eller först 2002. Mm. Ja. Jag kom ja, det det. jag ja ihåg. Ja, jag är ju lite förträngt <tryck> att det faktiskt kom en Att... Ja, men den, den kändes nog lite onöjligt. Josh Brolin var ju med den. Ja, ja men, men inte ens Thanos kunde, kunde nu rädda, rädda den filmen. Nej, men jag tror nog den filmen ska bli bra om han knäppte med fingrarna och dödade halva ensemble. Men äh, ja... Ja, men, ja men, men, men så att säga, det här är ju en filmserie där det har varit rätt så lång tid mellan de här olika uppföljarna. Mm. Om man ja, tänker men det är tio ju... år mellan två och trean och nu då Ja, men det är ju det väl kanske aldrig varit en här Filmserie som folk har skrikit efter med. Nej det, det, hade, det hade ju inte Så Men, men, men jag måste säga att det, liksom den, den här serien har inte Jag vet att jag har sett första filmen Flera gånger Jag har sett andra filmen Åtminstone två gånger den tredje filmen har jag sett en gång, kanske. Och, men, och mm. för den här specifika fyran, nu då, International, så måste jag säga att jag var väldigt jag säga, nollställd. Så jag hade ju ja, inte men, förväntat ja. mig att gå och se den. Jag hade inte sett en trailer. Ingenting. Nå no men... Alltså Demen i Black. Att jag skulle aldrig ha gått och, och säde den. Uh, om, om det inte var så att no, vi, vi var tvungna. För att yeah. fuck fin Finkin. Och, men så, okay, så att Chris Hemsworth och Tessa Thompson teamar upp igen. Uh, yeah. Och den här gången så slåss de inte mot Marvels skurkar Utan nu så slåss de mot I guess, alla andra som bad guys-universum. Ja. De, de, de slås mot flyktingar. <laughs> ja. <laughs> They come from the land of the islands. So. Ja, um, yeah. I mean, det, det är bra. De är där och förtrycker dem. De är liksom byråkratiska. Och byråkrati ja. där att man betyder att kan du, kan du slå folk på käften hårdare än alla mm. andra, så, då är du bra. Ja. Mm. Men, men men det kändes alltså, jag, jag tänker, ska vi börja med att diskutera själva intrigen i den här, om man kan, kan kalla det för intrig. Eller ska ja, vi fundera kring, kring skådespel och prestationer? Jag vet ju inte hur mycket man har att säga om intrigen. Ja, men att intrigen var så här, att liksom, det fanns ett vapen och folk ville ha vapnet men sen så fick de min vapnet och sen använde de, de goda killarna vapnet och sen så vann de ja. igen. Ja, och det här, är ju, det här är ju samma story som egentligen varje tidigare film också har haft, mer eller hända på ett vinnande koncept. Men att det som, det som de gör det här, det här är en till sån där film som den har bråttom någonstans, man som man varit som riktigt vart, för när man ja. kommer fram dit så står folk bara som och Vad ska jag säga mm. någonting? Och det är som att kan det kan inte finnas som lite tid då. Så den naturkärna vägen. För att Tessa Thompson um, vad ska jag säga? Att jag gillar henne i Westworld. Uh, mm. Annars är hon liksom bara igen en sån där. Ja men titta. Det är en ung, kompetent, svart kvinna som inte har någon shit. Okej. Ja. Det känns som att det står folk och liksom, som rulla tummarna där brev jag ja fast är jo den jättekreativ karaktär liksom holy shit liksom, att hon, hon, hon är nog ingens bitch hon är inte. Uh, och att, uh, ja okej okay. men, men, men det känns lite att hon spelar uh, hennes roll här, uh, verkar lite vara som uh, Valkyrie som hon spelar i, i den här Marvel filmserien ja men basically uh, liksom alltså, utan, utan alkoholismen Ja, men alltså, okej, okay, för, för att om hon spelar, eller hon igen gräver upp lika av sin gamla karaktär så då är ja. ju liksom Chris Hemsworth fullt som ja. fjärad. För att liksom ja. alltså han är ju liksom en väldigt fattig mans Thor. Uh, jo, jo och, och jag måste säga att för att han då spelar den, vad ska jag säga, brittiska uh, vad ska jag säga, enheten, mm -hmm. enhetens då, agent, Ja. eller en av agenterna där så jag måste säga att jag upplevde att han var han betedde sig inte eller det fanns ingenting i hans liksom, rollprestation som jag tyckte att var speciellt brittisk men som jag förstår meningen nämnde att han skulle vara amerikan var det så? för jag tycker att han, att han alltid hade varit där Uh, alltså jag fick ju bara intryck av att han var ju som Lem Neesons och och ja Att han hade en sån där American swagger liksom. Jag vet att de jo. var ju liksom i England eller typ ish kanske, vet jag ibland. Men att ja. uh, i, alltså jag vet inte, spelar det någon roll? Nej, no, men... no, no, inte egentligen men så att säga in... vem är numera brittisk än Lem sen sista slutligen ja sen är det ju liksom lite sådär att det kan vara igen, jag sett lite för mycket film eller så är yeah. det bara för att folk har ingen så här fantasi alls men att liksom du kan inte sätta ett i en sån här film utan att folk som jag ska direkt första sekunden om såhär han är the bad guy yeah. att man behöver som inte ens man behöver som inte ens anstränga sig bara som att Snart, nu, och att allt som ledde upp för halva filmen var ju som att funda ut att vem är den här mole mole molen I mole, liksom, meninlack. Ja, och som att, ja. är det lem nisen? Jag tror det är nisen. Den kommer det skulle vara lem nisen. Shit vad det skulle ha hem som var lem nisen. Oh god, jag tror det är Liam Neeson. Och sen så, oh, oh my god, det är Liam Neeson. Så att. Han var ju så, han var ju love actually. Ja, han var ju det. Tänk vad många, tänk vad många judar han redda under förintelsen. I den där. Love actually. Hilla actually. Ja. ja. <laughs> Svartvit var en väldigt kreativ tolkning som sångom ja, ja. Men, alltså, vad ska jag säga om Liam Nisen att liksom han att alltså, nailar sin sänthaltung som Liam Nisen i varenda Liam Nisen roll han gör i varenda Liam ja. Nisen film men det finns ja. inte så mycket annat att säga typ han är, är som sådär att om folk som kallar honom hej agent Nisen så ska jag förmodligen bara liksom jag skulle inte ens så ära det Of oh, att ja, of course. Yeah. Of course. Mm. Is. Plus. Att, plus att, alltså, ja, men, men som liksom hela den där grejen så går det ut på att det finns ett yttre hot. Mm. Och, och att det söker de, söker efter ett vapen som då den här huvudduon mm. får tag på. Mm. Och, och så finns det då ett ska vi säga, antagonister karaktärer som porträtteras som antagonister som som beter sig på ett så här väldigt klusigt sätt som antagonister fast egentligen skulle kanske kunna försöka närma sig lite andra metoder. Vem vet? Mm. Kanske Men... pröva lite av det där så kallade diplom- eller diplomati Vad vad det på ja. svenska. <laughs> ja. Ja. Uh... <laughs> uh... Uh, men, de är ju som ett o från att tillsammans var liksom agent homo. Det är mycket gay joke idag, deal with it. men men agent O så blev ble kvar i USA. Ja, oh, just det. ja så De har bara en ja Sounds solid. Ja. Uh, yeah. uh, No, men det är ju det där att på sätt och vis så uh, inte vad jag ska säga om liksom den här regissören heller att uh, uh, yeah, det enda som jag minns av honom är väl liksom det här straight out of content uh, yeah. kanske no, Fast and the Furious kanske så uh, yeah, jag kan inte säga alls, liksom. Uh, men att jag börjar tänka på den här gamla tillsammans, Barry Sonnenfeld, att yeah. uh, det som man måste säga om honom säger ju som att uh, det var mycket mer som så typ humor i de här andra, men i blackfilmerna. Yeah. Det liksom uh, ibland så var den som det var som så of disbelief att man var som ja, jag jag skulle kunna tro på det här Men sen har du liksom Rip Thorn som börjar hoppa runt Och liksom så här Anime kicka folk i ansikte och sådär Och det är som att wow Kastas ur sätena Men den hade en enda som någorlunda enhetlig stil Så att man var så mer som mm. så där, okay, den här tokiga Kosmopolitanska världen där jorden är mer En sån här resehubb för aliens Liksom uh, mm. och jag Som köpte in i det här Den här är liksom lite för serious cakes Kanske för sitt eget bästa inte så att de försöker liksom, this is legit, job med alla de där aliens. Uh, men att jag tycker att de gör inte så mycket med det. Att det blir liksom basically så här Harry Potter shit. Att liksom ibland är de allvarliga och ibland så är det som så här. Uh, liksom så här ingångar och hissar. Som det är bara turen som tar livet av de som sitter i det. Uh, ja. Du har liksom folk som reser liksom med ljusets hastighet utan liksom som skydd eller padding och liksom and it works och liksom och sen har du bara en massa random aliens där alla liksom är livsfarliga och döda så det blir liksom lite där mm. fantastic beasts and where to find them ja och att det gör det som svårt för jag som kanske närma mig ändå de här tidigare filmerna vi kallar dem här Sonnenfeld-filmerna för att det här är som crazy, abstract, cartoony lite kids fantasy om du är som into that shit, så då kan du ändå som okej okay, ja, jag kan väl hänga åt den här en stund. Den här är liksom jag vet inte riktigt som för vem den här är gjord. För att är det här en häftig film? Oh god no. Är det här liksom en så här murder mystery. Nej, <snår> det är ni som vittor. och så funderar fungerar det här då som en så här som komedi Är det här en rolig film eller alltså, som Oh, liksom inte alls Nej. så jag funderar som att, vad är det här för film ja det, det är så sant och jag tycker att liksom humorn faller oftast väldigt platt ja, det, det, det slog mig först sen efter filmen men jag blev så frustrerad över det där att varför måste personen som då äh, säljer vapen mm -hmm. som är en arms dealer Mm. så klart som måste den karaktären ha en extra arm det känns så där come on ja, how... jag tror att om jag var riktigt huh? om, om, om jag var riktigt hög på marihuana kex <laughs> så kanske det skulle kan vara riktigt längst bak i biosalongen skulle komma <laughs> men det som men jag var ju inte så att probably not så här. Mm. jag tänker som att Tekniskt sett så skulle man väl kanske kunna klassa det här då. Som en actionkomedi då. Med, liksom, med en science-fiction-bas. Uh, men yeah. att den här action-delen alltså, faller nog lite vid sidorna av Fast. vägen. På vis. Att, kanske är det därför yeah. att man är van med liksom, så stora spektakel nu. Ja, det faktum att någon mm. står och skjuter CGI-laser in i kameran. Så, är, så man bara sitter och gör sörplar liksom, ur skinn limonadkoppar som ja mm, yeah, cool, ja yeah, totally ja yeah, mm, yeah. undrar vad klockan är att det är som mm. det, det, det rör inte någonstans och att för att gå tillbaka till den här humorn så att de någonstans i mitten av filmen så måste de ju sätta in den här liksom Kumail Nayanis den här Pani karaktären ja, mm. att, att och vilken annan film så ska jag ha sagt Okej, okay, men det här är liksom The Kids Move Det här är för att hålla kidsen Som grundade i den här filmen yeah. Så att de inte springer mm -hmm. iväg och får mardömmen men, men att det, det känns ju inte på det viset som att De försöker göra det här till en barnfilm Och liksom den här killen själv Så att överlag så är jag ju en Fan av Kumano Jani Mest på grund av nu den här Uh, vad heter den nu, Silicon Valley, uh, men, ja. uh, men det ska kunna vara vem som helst som spelar den här Pani, mm. och att han passar lika bra in i plotten som vilket annat, vilket annat talande, maskot djur slash hybrid som är ja. alla såna här moderna filmer, han Precis. jag menar vi, vi, vi talade liksom innan vi börjar banda om det där och så sa jag att just att det var ju den här Majani som spelade den här ja. och sa du vem var det här nu igen och jag menar jag tycker att det ja. säger ganska mycket att du minns inte ens vem karaktären var han var med i typ åtminstone den halva filmen nej, nej men det, det är intressant för att jag kommer inte ihåg det där men jag kommer ihåg att det var en störande <laughs> karaktär som Försökte vara rolig. Ja. Men liksom. Jag vet inte om jag ska gå så långt och säga att han var störande. Han var ja, alltså, för, störande. alltså för mig. För mig så var det, stör, var det en störande karaktär. Ja men du förstår bara. Jag att den, där humor, Barney, den där humor liksom. Han var en, en socialpolitisk kommentar. Om liksom hur, hur grymt. Det är, hur den arabiska våren. Fortsättningsvis är en grej. Och, och horse shit. Nej men han. Yeah. När vi med, liksom, så där att han var den där typen som när det är liksom styrelsemöte. Den där personen som inte har några förtroendeuppdrag eller liksom någonting med dem ännu med på listan. Och sen känner de att de måste ändå säga någonting varenda möte. Mm. Så att folk inte tror att de är värdelösa. Men de är ju det. Så det blir liksom ju sådär att ja, jag tycker att vi ska också ha talrika på hösten. Ja, mm, ja, bra det ja. här. Att sådär att man. Man, man, ger, man som jag känner att de sa någonting men ingen lyssnar på ett ord de sa för att det är som what, whatever, ja yeah. ja yeah, yeah, of course, yes vi ska komma ihåg att ta skorna på när vi går ut som good call men han är där och att han gör ju den här den här filmen som av no, damn, så fort någon säger någonting roligt eller dråtligt då I guess och att yeah. jag antar men ingen att han ska vara som bedårande som har något så här affektionsvärde för honom, för han är ju liten och han har stora ögon men det fungerar inte för Disney så det kommer inte att fungera för er heller man kan inte sätta in en karaktärer i varenda film och automatiskt men en stor parentäs, runt den kvinnliga biopubliken för ni har något fel som gör att ni förälskar er de här, citat, söta slutcitat små karaktärer med stora ögon det är ett problem. Det kan hända att det är någon allvarlig form av cancer. Gå och kolla. Det är aldrig sent att kolla cancer. -din. Trigger varning. säger att kolla dig för cancer innan det är för sent. Um, mm. Det spårar ur bara lite. Men jag tycker om att det är ja. cancer i alla avsnitt. Det känns bra. Det är, ja. säger ganska mycket om den här showen i allmänhet. Ja, kanske den här filmen det kanske det är bara lite cancer som man ska kunna undvika men man var tvungen det är liksom lite sådär ja. påtryckt tjernobyl som vi måste utstå Ja, men jag tycker alltså att den det var, alltså det, det skulle vara ifall den där filmen skulle ha haft någon någon händelse som skulle vara i nån. Ja. så tror jag att det skulle vara i mera minnesvärd men var inte att när de slogs i Eiffel-tolet. No, alltså egentligen inte. Nej, du har rätt. Nej, du <laughs> och, och, och, och, och, och det är det att jag, jag tycker annars att jag brukar ha förhållandevis okej okay minne av en film efteråt oberoende om jag tycker att det är en bra eller en dålig film. Men, men här så märker jag att det, det är nästan så där våldsamt hur, hur snabbt jag som vill puffa bort mm. minnesbilder eller glömma saker ur den här filmen. Ja, men det är ju det att de här Men in Black har ju alltid varit lite sådär äta pop filmer att inte minst på det viset någon, någon djupare meddelande där. Men den här första filmen, mm. Medlar utan Will Smith, så skapar ändå den här att det var ju som en rolig idé, så där att tänk om, yeah. eller att... Ja. Så, Sådär. Uh, mm. Nu vågar jag inte säga de här två andra filmerna för att var helt är, liksom, Jag minns bara de dumma grejerna uh, Men jag misstänker mm. att de gick väl ungefär i samma tema uh, Den här filmen så kändes som många andra filmer att ingen bad om det här Det är helt onödigt och enda anledningen av den här existerade pengar Uh, ja, och, och det känns att mycket av den där, vad säga, Sinnesbilden som du kanske försökte ge av den här filmen, så var det där att titta på Thor och Valkyrie. Uh, Någon no, försökte de definitivt bygga på det då. No. Jo, jo, precis. Så det, och, och, och, det, och det känns som, liksom, det känns billigt. Mm. Uh, det var jag liksom. <laughs> För att säga någonting helt sådana random som jag tycker är intressant. So, uh, Chris Hemsworth uh, Muskeltonus. Liksom, kan du dial back the game nu, bara liksom, några minuter så ska vi börja tala om Rocket Manson. <laughs> <Okay. laughs> ja, liksom, kan du stoppa eating your bag of dicks? Bara för en liten stund <laughs> så ska jag bara avsluta den här. Stopp eating penis. Okej, nu får du ät mycket penis vi är ett, ett väldigt positivt program på det sättet. Låt oss alla äta en, en påse med penis. Nu. nu. Varför, varför går det till de här grejerna? Det finns ingen spärr alls. Um, det var Chris Hemsworth, Tessa Thompson och den där Emma Thompson. Thompson? Tomp <laughs> Nej, det är inte Emma Thompson. Um, vad heter hon? Uh, Rebecca Ferguson. Ja. Vad har de alla tre har gemensamt? Uh, de har... Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tänkte säga att de alla datar Miley Cyrus, men <laughs> sen tänkte jag <laughs> kanske ändå inte. Uh, de, är, de är liksom alla födda 1983. Okej. Okay. Ja, och de är alla liksom födda mellan den 11 augusti och den 19 oktober. Okej. Okay. Det måste ha varit en... Jag vet inte om jag vill säga en bra tid. Ja. ja, ja no, Okej. Okay, no, den här Rave Spall är också för 1983. Men den <laughs> är fucking i mars. Så so who cares about that loser? <laughs> <laughs> yeah. uh, no, men ja. Jag hör en massiv brus av liksom, Nobody cares. vad I care där it. Det är viktigt yeah. för att 1983 var ett bra år. Tänk vilken bra årgång. Tänk om mycket bra människor mm. som är födda då. Och att om vi riktigt vill peta in oss själva där, så att tänk uh, om du sätter mig först där jag ska vara och dig sist så är vi också i den här. Så att tänk om vi har mycket gemensamt med Chris Hemsworth, Tessa Thompson och Rebecca Ferguson. Ja. Jag måste ju nog säga att det känns ju då att man är privilegierad min son? ja. Och det kan ingen neuralise från. oss. Nej, exakt. Ja. För vi kan alltid googla det. Mm, mm. No, men... Uh, ska vi gå över till Rocketman då? No, ja, jag tror, det, jag tror att det Om vi avslutar våra påsar så kan vi, kan vi säkert... Huggfråga, vi ska inte gå. Vi ska flyga över till Rocketman. En raket. Okay. Men raket... men... Låt oss ta den här färden ut i rymden då. Det var så en meta. Så här gör man dåliga skämt. Så nu går vi från den filmen dåliga kämt till en annan film med en raket. Kanske ja. en Mum Mumsandes på våra påsar med uh, ja. Det här är för ja. folk betalar oss så höga löner Nikolaj. För de här suveräna åsnebryggorna. Nom nom nom. Ja. Um, <laughs> alltså, vad ska jag säga? Liksom att, no, jag kan börja så här att mm. uh, är du en stor Elton John-fan, Nikolaj. Uh, jag skulle kanske inte säga det. Det, alltså Elton John är en sådan artist som jag tycker är uh, delen av de största Liksom liv, så här, vad jag var intresserad av musik jag tycker jag att det är Melton Johns namn har förekommit. Visst jag hört av hans produktion, av hans låtar. Men, mm. men, det, men det har inte i in någon skede i en, en situation eller en tid då jag skulle ha lyssnat så medvetet, sökt upp av hans mm. låtar. Och liksom lyssna, eller tänkt att jag, no, men nu ska jag lyssna mer på hans liksom, produktion som helhet. Mm. Det är det är, liksom det är Lejonkungen och Candle in the Wind. Okej. Okay. That's, that's it. Just det. Uh, och du ja. då? Nå, no, alltså vad ska jag säga? Liksom, jag, jag kan väl aldrig säga att jag på det har sökt specifik Elton John liksom, musik. Uh, att... Men alltså det finns ju som så många klassiker. Uh, liksom The Bitch is Back. Uh, Pinball Wizard har en, har en speciell plats i mitt hjärta. Uh, Rocketman yeah. förstås, kanske. Uh, yeah. allt, uh, jag försöker fundera och annat. Sorry seems to be the hardest word, kanske. Mm. På uh, Border Song. Men, men annars. Eller och sen är det den här Saturday Nights, All right for Fighting heter det va? Um, Men. Och det här är som sådana där som, vad jag skulle säga, klassiska latter. Alltså det är lite som, jag tänkte jämföra med Queen och kanske det här är den första av många queen jämföra så jag kommer att göra den här filmen. Ja. Um, yeah. Eller under den här recensionen av filmen, om vi ska vara korrekta. På uh, liksom, Om du hör en queen-låt, nästan vilken queen-låt som helst, eller om du hör Tota, eller om du hör Dire Straits, så är det yeah. liksom, kanske är den jättebra låt. Uh, kanske är det bara, du har hört den här låten hundratals gånger, Det blir det som bara, oh yeah, mm. definitivt så ska jag höra på The Border-sång nu. Uh, men, men det som jag kan säga Jag har ändå som Jag tycker Jag, jag, jag har ju någon sådan fel att Jag kan inte riktigt höra Vad som sjungs i låtar uh, Att Jag menar liksom Case in point Kent Fuck off liksom, jag kan inte, Det finns inte en mening Som jag kan höra en Kent-låt Som inte liksom mm. bara liksom Random alien-språk från men in black Liksom så att han artikulera eller liksom sluta sjunga ansensvitt. Men melodierna är ju bra. Men att av någon anledning så Elton John så tycker jag jag kan som varenda ord känns som nästan perfekt. Att jag kan höra, jag är alltid säker på vad Elton John sjunger. Även om kanske inte alltid vad han sjunger om att hans yeah. låtar har ju kanske lite mer dimensioner som man kanske inte fullt uppskattar när man är lite äldre, eller lite lite gayare eller lite I don't know um, men mm -hmm. jag har alltid uppskattat Elton Johns musik att jag alltid tyckt att, yeah. att men det är väl trevligt så inte yeah. vet jag det men nej, det var ett långt svar att säga att nej jag har aldrig riktigt på det viset sökt upp Elton Johns musik, men då finns det säkert någon låt på någon av mina spellistor som Elton John och Mm. så ja. mm. okej okay. um, <coughs> när vi har det ur vägen alltså vad gäller Elton John som ska vi säga person eller som artist alltså jag tror ju att han kanske um, han fick ju en sån här uppsving där på 90-talet kanske just med den här prinsess Diana och lejon kungen år Ja. så att man kanske som på vis, man har hört det där namnet, liksom Elton John, men han är ju en gubbe som spelar piano fint och sjunger, liksom. Can mm. you feel the, the Så lät det. Perfekt mm. rennition. <laughs> ja. Ja. ja, wow, ja. det var som om han var <laughs> Simba. <laughs> Sätt på lite Elton John när du vill nala lite. Uh, uh, uh, perfekt svensk åtakoppling av uh, James Earl Jones också vilken ja. talang för ung man som börjar bli du uh, men, men vad det, liksom, jag har ju aldrig sett honom mm. som den här virtuosen som hade alla de här låtarna och, och kämpa mot liksom så här byråkrati och kanske sexualitet och Allmänheten spottar mm. av honom och kanske med sig själv och missbruk och allt sånt Precis. där. Så att det var bara, ja. att, jaha okej, okay. ja, men cool. Men då har ju aldrig på det viset kanske just sexualitet som verkar ju nu då vara väldigt viktigt nu då. För alla som inte var Elton John och kanske. Det är inte viktigt för mig, och har aldrig varit. Att min, min ja. så här koppling till Elton John har ju varit hans musik som jag alltid har tyckt om. Precis. Och att. Omälta gener då är as gay as the day is long. Så är det som att okej, okay, cool. Mm. Som Precis. Man, vad, har det, vad har det för betydelse. Alltså? Sen liksom what do I care. Ja. <laughs> alltså, men jag liksom. Um, men du, men, men, men, men li alltså tydligen, tydligen så har det en stor betydelse för andra. För, för andra människor alltså för, för jag tänker bara att det säger ju någonting att alltså, på den här filmens Wikipedia-sida så, så står det ju alldeles i början att det här är den första stora Hollywood-produktionen som visar en, en sexscen mellan två män mm. ja, men, så och, Jag, jag funderar lite så, på den och det är ju som att not entirely true men, men, ja, yeah. men man får väl tolka den här stora mm. lite hur man vill då kanske. Ja. Mm. ja. Men, men att det är väl trevligt om vi läver i en sån tid när vi äntligen kommer börja visa män som uttrycker sin fysiska glädje för varandra på film. Yeah. Men, men nu måste jag ju tänka också att uh, det sägs att i Ryssland så den här filmen blivit <laughs> censurerad. Ja, så de censurerade alla, all... alla sådana här homocener och liksom där de tog dragar och shit. Ja, all homosexuell propaganda Ja, just det bort. Men, liksom, men det är ju lika bra att censurera hela filmen för ni kan ju ta bort hur mycket ni vill men det är ju ändå Elton John och han tog ja. jättemycket kul liksom. so, what, what are you trying to pull? Huh, <laughs> Så det blir liksom, en riktigt där 70-tals rysspropaganda liksom, när det är en där, scen där han sitter nära och typ uh, Richard med den börjar stryka dem över håret så kommer den hårtrökande rysk kar och så blir den och sen så gick de hem och knullade sina flickvänner i missionären med lampan släckt ja. <laughs> jag har så jag har sett många liksom, olika varianter av dubbning liksom ja. jag tycker fortfarande rysk dubbning är bäst så här att man, man sjöng som typ någon random Disney-film. och så Man hör som de engelska rösterna i bakgrunden och sitter så den sån här hårt rökande rysk man, riktigt arg och gör alla rösterna. Brådskytt ner i simba! att gosh, liksom, produktionsvärlden. Men säkert går de väl framåt. Just nu verkar de att vi vill gå bakåt i utvecklingen, men det är ju de som vanligt sin regering att tacka. No jo, det stämmer. Men vi ska inte tala om Ryssland nu, vi ska tala om Rocketman. Nej, precis. Mm. Jo. Men, uh, okay. men om vi säger om vi säger, tala lite om Taron Egerton. Uh, just innan ja. filmen börjar så lutade det dig sensuellt nära och viskade i mitt öra att hej, minns du vad vi såg den här killen sist? Ja. ja liksom ja vill du berätta mm. no, du du sa ju du sa ju att jag är kingsman uh, och på jag var tvungen tvungen att korrigera dig och säga att i The Hood. Mm. ja eller var det hud. men den där fucking, det var en bra film, uh, Robin med. Hood Yeah. Bastardhybriden. Jo, uh. det var en bra film. Där jag var glad att vi såg den. Lyssna på vår tidigare recension av Bumblebee och Robin Hood. Kreativt kallad Bumblehood. Från början av året. <laughs> där så kan vi berätta i detalj hur mycket vi tyckte om den filmen. Bumblebee. Precis. Wow. Transformers. Um, ja. Nämen, Darren Egerton ju nog i väldigt aktiv för att vara 29. Han, ja. ähm, han äh, spelar ju äh, rollen av äh, moomin i den äh, engelska dubbningen av den här nya Moomin-serien. Lysande. Ja. Som jag, jag såg att alla såg kai Korka och han hade en roll där. <laughs> Det ja. finns svenska röst där. Liksom, you know, för, att, för att hålla liksom the subject matter gay för att sen göra en yeah. total värst tillbaka till Aaron Egerton han har ju själv en väldigt så här öppen och väldigt uh, positiv syn på uh, homo in general yeah. så jag måste säga liksom att med undantag för Robin Hood där han helt yeah. uppstavligen kan, kan gå och liksom slå in sina räben och suga av sig själv tills han kvävs Fuck så uh, inte han gör en dålig skådespelare. Jag gillar honom i allt utom Robin Hood. Uh, <laughs> jag vet jag tycker att um, jag gillar sådana här personer då, som inte bara liksom spelar det här Hollywood-spel och försöker vara som non-offensive utan även personer som vågar ta lite om lite sådana politiska statements. Och han hade ju öppet sagt just att han är väldigt Prå i det här um, liksom gay-kultur liksom att han tycker yeah. att inte bara gay-skådespel ska spela gay-karaktärer. Yeah, yeah, yeah. Ja, precis. precis. Så att, alltså, cool. Att he seems like a cool guy. Uh, rollprestation han gör som Elton John. Så att, där måste jag säga att liksom jag tycker den var bra så tillvida, jag tror på den och så tillvida vidare, ja men det här skulle jag säkert kunna vara Elton John men jag har mm. inte så mycket att jämföra med för jag har inte sett så mycket live Elton John Nej, precis, det var, det var samma sak som jag tänkte också att visst hade det ju fått vissa av de här scenerna som de sedan visar som foton mm. från Elton Johns då, uppträdande och liknande så det, där, där tyckte jag att visst hade det ju gjort ett, ett bra jobb. Mm. Men, men om man om man jämför med, med nu Bohemian Rhapsody yeah. med, med Rami Malek liksom, porträttering av uh, Freddie Mercury så så tänker jag inte att det är där liksom lika mycket kopia. Mm. Men det är ju så, så kan det ju den också att man har sett så mycket mer av Freddie Mercury. Ja yeah. um... No, till exempel om jag ska jämföra den här nu och och liksom Bohemian Rhapsody filmen ja. jag menar jag har en stor eller jag har en känsla av att den här filmen skulle inte ha kommit ut om Bohemian Rhapsody var en sån framgång förra året precis mm. så det här det som Bohemian Rhapsody fick kritik för var ju för det första att det var en ganska så här byda ja. um, så här biografifilm och att många menar den baserar ju sig på den här filmen nu, den här parodin av just hur de gör såna här ja. biografifilmer som varsin har Men nu minns Men att, och att sen det som gjorde mig arv de att de hittade ju bara på en massa shit som inte alls hände Ja, jag ändrade att... tidslinjerna ganska, ty, ganska ordentligt Jo, alltså jag, jag skulle säkert vara jag har inte så, så mycket problem med, liksom, med de här tidslinjerna, men eller liksom en, en aning för dramatisk effekt men att det precis mm. som att de hittar ju som liksom på allt. Ja, och, att, och man är som att men varför? För att den verkliga historien är ju minst lika bra så. Why the fuck? Precis. Liksom. Det som jag förstår ja. med den här Rocketman så den var ju mycket mer Trogen till verkligheten. Att säkert har de ta sig dramatiska friheter. Jag menar att jag, jag ja, hoppas jag verkligen mm. inte att hans mamma och pappa var såna dick's. För de var ju nog ganska dickheads. nästan på <laughs> gränsen av <laughs> ja. att jag har. Ska de inte slå honom och skicka honom till kolgruvan? Men att som att, <laughs> nja, whatever. Come on. Mm. Men maybe säkert I don't know, stackars Shelton John. Uh, mm. Men men å andra sidan, liksom jag bryr mig mycket mer i Freddie Mercury och Queen. Och det var bara så synd att det var liksom så lite Freddie Mercury och Queen mellan alla Queen-låtarna ja. och alla liksom mm. bullshit-långar som satt in. för De tyckte att vi ja. kan nog hitta på bra vi här, ja. här var det ju faktiskt lite som Elton John-story mellan alla Elton John-låtar. Och det måste man ju ja. och, och, och jag tycker att det här, den här den här filmen är alltså Rocketman så kändes mer personlig tycker jag att, det här, att den ja just att det kändes mer genuin mm. än vad jag vad jag tycker just om Bohemian Rhapsody igen. Uh, ja, men det kändes ju som att nu skulle vi vilja ha en film där vi bara spelar Queen-låtar hela tiden för då får vi liksom typ trycka våra egna pengar Ja. Och så gjorde de det mm. uh, precis men, men skulle den här filmen kunna vara bättre? säkert säkert att det som jag gillar med den här var att de behövde som sagt inte hitta på karaktärer för Men att om vi vill igen göra de här Otroliga jämförelserna Så att um, Det var den här John Reed-karaktären Ja var, Om vi vill fortsätta jämföra Rocketman och Himmela Rhapsody det Vad är det som är roligt med John Reed? Ja, alltså att han var väl Manager för Queen mm -hmm. Det var så, Ja Ja, um, och uh, han figurerar ju i den här Bohemian Rhapsody-filmen också. Uh, här har han ju mer som så här, tycker jag, utmålad lite mer bastant roll. Um, men yeah. det roliga om man ändå vill göra de här oh, look at that jämförelserna. Så vad det som är roligt om man jämför hans framträdande i den här filmen och i Bohemian Rhapsody? No. No, i, Bohemia Rhapsody uh, så spelades han av Aiden Gillen. I den här filmen så spelades han av J uh, Richard Madden. Ja. Säger det någonting? Alltså no, Aiden Gillen som, som varandes um, Littlefinger i Game of Thrones. Mm -hmm. det, det är nu därifrån ja mest känner Känner till honom äh, gällande Richard Madden så kan jag nog inte säga att jag. Uh, du minns inte vad han spelar Game of Thrones. Nej. Rob Stark. Nä. Ja. Guds. Han blev ju skjuten på den där bröllopet, precis som handlingen med <suss> dagen bakom uthuset, och skjuten i huvudet helt oseremoniöst. Där äh, någonstans i säsongen. Ah, men inte ska vi tänka på Game of Thrones. Fuck that shit. Uh, men, uh, ja, alltså alla har varit med i alltid. Ja. Det här är ju trevligt. Ja. Minns du när Aaron Egerton gjorde rösten i den där serien om det där trolllet Där också Kai har var med. och Kai Korkaho bor ju i Finland och där bor vi. Världen är liten och alla är gay. Ja. Så. Mm. just så det ja. är bra bra mm. att veta ja det är bara att ligga många... så ja mm. en, borde vi diskutera några av de andra så att säga skådespelarnas prestationer um, eller finns det nu någon som så att säga stak ut här jag en på positivt eller negativt sett jag tycker den enda som stod ut för mig Uh, så var just Richard Madden som John Reed. Att jag tyckte att. Yeah. Eller liksom. He was a dick. Som liksom, professional dick. Och att jag tyckte att, <laughs> mm. att, att den här rolltalningen var riktigt bra. Att han var som en sån här force. Och att vad det var än var som han så här sände ut så fångade liksom jag. Liksom jag tyckte att den här karaktären. Så fungerar väldigt bra. Och att han, <hör> han fungerar väldigt bra. För att inte bara liksom. För vad den här karaktären själv gjorde. Och hans egna ambitioner. Som var helt solklara hela tiden. Det uppskattar jag. Men han ja. äh, förklarar ganska bra. Så här Elton Johns reaktioner och motivationer till mycket. Så jag tyckte att han var riktigt sådär perfekt karaktär. Att han var inte för simpel. Han var komplicerad nog för att liksom ge med värde Men han var liksom. Att han fungerar jättebra i storyn så att det vid att han förd framåt. Och han var inte bara en sån där karaktär som bara ja. kommer sög upp tid. För ingen orsak alls. Um, Precis. Vad gäller resten så att. Inte kan jag väl säga att det var någon som att, oh liksom, var. Vad den här killen liksom, satt och tugga på. Och liksom utan Jag förstod kanske inte. Eller det, fann, det finns scener här som jag inte riktigt förstår. Eller kanske vissa så här narrativa uh, val som jag tycker var lite dåliga. Eller kanske valhänta, men ja, men som... Till exempel, jag förstod vad det var för vits att, att <kör> börja den här filmen från ett sådant här uh, anonym jag tyckte inte ja. att Jag tyckte inte att det gav så mycket... Och att faktum är, alltid när vi kopplat tillbaka till det så var det för vits att ha alla de här människorna där om vi aldrig får reaktioner eller om man inte gör någonting Precis. Så du skulle inte ha någon som satt och berättade eller någonting. Ja, man skulle ju mera se hur han klädde av sig sin persona. Jo, men det som... Och blev så att säga mera, kanske acceptera sig själv. Kanske. Om att bli mer genuin. Säkert. Men att den var bara en sån där halvanalogi liksom. Att det, är inte en, mm. det är inte en sån där ja. som går. som cinematografiskt så kanske det är någon som skulle gå. Ah! Men att så där narrativt så fyller det inte någon funktion alls. Precis. Uh, och att jag tycker att när man gör sådana tillbakablickar. Och du har en berättare och kanske inte alltid ett trovärdigt vittne som berättar. Yeah. Uh, så då kan det som funka, och kan det ge medvärde, Men här så var det ju en genuin återspegling och det var inte så viktigt vad de andra tyckte. Uh, och att den här självbild så man skulle lika bra kunna summera den. Uh, när liksom den här Bernie Apen kom och besökt honom där på det här rehabiliteringshemmen yeah. eller den här torken så det är ju som mm. jag vet inte att inte var, det inte var det någonting som gjorde filmen omöjlig att säga. Eller, men jag tyckte bara att ah, har vi sitter här nu igen, why för de här namnlösa människorna sitter ju bara där de är bara kroppar, what's the point of this yeah. mm. såhär ja uh. Sen är jag, inte, liksom, jag tycker ju Jag gillar ju alltid Att säga mer av Personen, att jag vet redan Att Elton John har gjort bra musik Så att yeah. in, Behöver jag på det visa få det tryggt i ansiktet Så här, och att jag tyckte filmen Börjar bra, att de Jag menar, nu finns det För oss som gnällar Sången var inskriven då, då, då. Och att, Shut up fäget Att liksom det det spelar väl ingen roll att till exempel tänka på den här Saturday Night's All Right for Fighting, som de var använder ja. en övergång där. För att fortsätta ja, hans mm. övergång från liksom, ung tonåring till liksom, ska vi säga, man. Mm. Ungvuxen, så att säga. Mm. Ja. Uh, hur vågar du motsäga mig mitt i sändningen? Att. <laughs> det den fungerar, alltså jättebra och du hade den liksom så här full så här gåtur dans och så här. Att jag förstår att det liksom är för du scen såna man kan göra bara såna scener. men jag tänker som att Elton John hade så mycket musik att vissa av dem där känns liksom krystade. liksom att ach, nu hade var det varit nästan tio minuter sedan vi hade den sång. Försök få in någonting. Mm. och sen så kommer det någon så här random grej. Och då fanns det ett eller två ställen till där jag tyckte att ja, det, det här var ett ganska bra val. Men så fanns det många andra som var som att really? Why? Och jag vet ju varför. Därför att vi ska få mer en John-musik och ju mer så här musik du trycker in i ja. filmen desto bättre så går det ju. Uh, ja. Men. Ja. Men nu skulle det egentligen vara ganska intressant att ha en, alltså att en, en film som fokuserar helt och hållet på på ett band, eller på en, på en artist mm. äh, men som inte skulle innehålla någonting av musik mm. vi tror vi kallar dem för dokumentärer Nej, men jag tycker också dokumentärer så innehåller ju ändå, de kan ha vissa liksom, korta snuttar från när de spelar, spelar någonting eller såhär gör, gör sådana som liksom, kopplingar men just det, här, det är liksom en dramatiserad version som, som ju skulle det som liksom en skulle nånting av musiken. Jag skulle helst väl just fokusera på allting annat bakom Men vem jag vet att liksom när när vi recenseras försöker vi ändå vara objektiva så tillvida, att liksom vi säger vad vi tycker och vi skitar i vem vem vi talar om eller vem som hör. Är uh, det ja. att, att vi, vi tar ingen in hör då... <laughs> ingen hör. Uh, fan. Är vi nära på 1,3 lyssnare kanske? <laughs> Då har vi stigit, det är 0,7 senast. Men jag hoppas att han hon händet har en riktigt trevlig stund. Visst um, Jag bara Men jag kan ju som jag känner att på sätt och vis är jag ju inte den bästa personen. Att recensera den här filmen Av två orsaker Ett, jag är inte ens så stor Elton John-fan Att jag har sett en massa av hans Live-föreställningar Antingen själv eller på tv Och att jag mm. så brinner av att säga. Oh, jag undrar hur Taron Egerton Liksom fixar den här spelningen På wherever the fuck På Hollywood Bowl eller whatever um, yeah. För att det spelar inte någon roll för mig Om man jämför de här två Om man jämför den och någon video Och så där till exempel som mm. de gjorde med Freddie Mercury, den här Live Aid. Och det var ju ja. kanske den bästa grejen i hela filmen. För att uh, den här killen gjorde faktiskt en väldigt så här livlig performance. och Jag skulle och jag sett den här Live Aid, den är amazing. Jag har aldrig sett en, ett sånt otroligt live-framträdande. Och, liksom, och Som håller igenom liksom årat, åratal av... Liksom, på den tiden inte så bra, liksom banningsutrustning vilkande energi ja. och, ähm, och den, här, äh, den här killen som jag minns namnet på honom, men han som spelar ähm, Freddie Mercury så, uh, Rami Malek tack, så han han gjorde han gjorde liksom en väldigt bra en väldigt bra framtäder en väldigt bra prestation äh, ja. men att i det fallet kan jag säga att, ja, yeah, ja, yeah, inte kanske nailed it, men som a respectable attempt. Uh, här, jag, har ing, jag kan inte säga, jag kan bara säga att no, men det ser ut som Taren Eggerton riktigt spelar skiten ur den piano. Och liksom hoppar mm. ut lite, det var väl Elton Johns sak. Det, han gjorde väl det, right? it is gay but mm. he did it. Och, och, och det är som att, oh, fuck yeah, cool. Och den andra grejen så jag är jag helt med hans rumpa. Att liksom, jag är inte, det är inte så viktigt för mig hur gay han var alls. Så, yeah. Och de här två grejerna så känns ju som att det här som folk börjar liksom lose their shit. Därför att de vill jämföra just uh, Taron Egerton versus då, The Man himself. Och det förstår jag. Men jag mm. nöjer mig med att säga att ja, men jag tyckte att Taron Egerton gjorde den för mig tolkning som jag tror på, det räcker. Uh, för jag har inte så mycket att jämföra med. Jag skulle kunna i retrospekt ha gått på jag didn't, because fuck you. Uh, och den andra är liksom att folk börjar ju fundera på hur många gaypriser den här filmen ska ha. Och hur modigt det är och liksom hur Elton John yeah. uh, inspirerar oss alla och sådär. With his gayness. Okej, okay, good for you. Men vad har det att göra med om filmen är bra eller inte? Ja, precis. För det blir liksom en sån där grej Att det här är en biografi Om en man som var Ett geni vad gäller musik Och råkar vara gay Eller vill ni som är Våldgöra det här till en film Om en gay man som var gay Och var bra att spela men han var gay Så det är viktigt att han var gay För ni måste komma ihåg att han var gay som att Yes han var gay Vad vi mm. Tänk hur många människor som är gay Liksom, att kanske är det som så här att man måste hålla fast i alla sådana här grejer för att skapa de här bastionerna av gayness och så här men jag tycker att man behöver yeah. inte göra den här filmen till någon sån här att du, det här är filmen som alla liksom, gays ska brofista runt eller liksom det här är, den här filmen var gjord som ett, en hyllning till alla bögar eller någonting utan men det kan nog bara ha varit en Biografi om Elton John. Så. De råkar vara gay. Så. Men folk läser in för mycket i sådana här saker tror jag. Can't we all just get along? Ja. Men och sen finns. förstås har vi så här Ryssland-grejer där man måste hårdcensurera all the gayness för att du vet liksom mm. Gud börjar slå om, om vi tittar för mycket på snapparna. Men det behöver man ju ta modell av liksom, efterblivna människor. Så, Så hade du just mm. att alla ryssa var efterblivna. Men nej, jag säger att den här vissa delar av ledningen i Ryssland är lite ja. okay, nej, Men Jag, jag kan, om, jag kan, jag kan formulera, mm. omformulera mig. Jag tycker att alla mm. som i 2019 förtrycker bögar eller homosexuella är dumma i huvudet. Mm. Jag har alltid tyckt, bara ja. sig Jelton John var gay eller inte. Så. Det tycker jag. Ja, jag kan, jag kan hålla med om det. Mm. Det är väl trots allt i 2019. Ja. Om ni hatar böga 2018 var det ju okej, men det var ju för länge sedan. Men nu är det 2019, nu måste ni sluta, nu är det färdigt. Ja. Ja. Uh, men inte alltså, vad ska man säga med den här filmen? Kanske, det här helhetsintrycken. Um, mm. Det var definitivt den starkare av de två filmerna vi såg. Uh, ja, uh, jo, jo, definitivt det känns som att det behöver kanske inte så mycket CGI eller Asafighter på Eiffelton när man har en biografi ja, alltså av Melton John Alltså jag vet inte Ska det frågan bättre, är nog Frågan är att skulle jag kanske ha, ha fört in det där det, det där lilla uh, je ne sais quoi, som skulle mm. ha höjt den här den här filmen till att vara liksom uh, instant Oscar movie mm. uh, om, om, om det skulle ha haft med Lite, lite science fiction vapen eller om, om Pani skulle ha gjort en, en guest appearance mm. och sjungit för... med en duett jo, jo. jo Ja, tror jag ska fungera bra jag bara funderar hur det ska sätta ut i manus att försöka riktigt hollywooda upp den här och sen så förförd Elton John liksom rymdgangster med sitt gay piano och sen så knullar han igen honom med sin gayrumpa för att hon är gay och Elton John och sen räddar han universum på det viset genom att vara gay. Och sen i slutet så kommer en massa random människor bara börja applådera. <laughs> så, yeah. Bam, slam. Och sen sätter du in mycket CGI-monster. Hello, lil Elton. Så är det liksom en liten sötvars med stora ögon. Typ en, en vandrande snopp med stora ögon. Som att, Elton, don't forget you're nine o'clock gay. Så Elton John, thank you thank you coxswaggle i want <laughs> sen går han och är gay Kanske tror han vecka klockan när den ringer så skriker den gay gay gay gay gay ja. och sen har han en sidekick som är riktigt så här han tycker inte om bögar men sen så lär han sig att att bögar så kan också stoppa intergalaktiska terrorister Mm. Rupa, som är gay och sen ja. så tycker han om bögar och sen blir han lite gay själv. och så, så blir de tillsammans och uh, han vad heter han? Han heter Max Hardcock och han är en general i en armä någonstans right, good. Ja Ja, det, nej, men jag ska alltså, skriva ut varan sen under en credits. Ja. De har Hot G6. Men. Och så blir hela filmen men. bannad i Ryssland Utom, Utan musiken för den är bra. Så basically är en enda lång musik vid i Ryssland. Just så. Mm. <här> Vad signifierar ett ja. program? Att de talar mycket shit. Ja. Well. <här> ja. Precis Ja, det, det kunde man det kunde man tänka sig. Mm -mm. Men men ja, sa samma avslutning så måste jag ju säga att det, det här var ju nog det, det här var ju nog inte vad jag hade hade direkt väntat. Det här var inte direkt vad du hade vadå? Det blev lite tyst där på din sida. Så vi att man inte riktigt kan höra dig alls om du försöker tala nu. Men att om du kanske loggar in och ut och så ser vi om du kommer tillbaka så kan vi fortsätta därifrån. Du ska vi säga om vi hör Nikla då. Mm. No. Kanske jo. det hörs igen. Jo. Ska jag, jag ta det. på nytt vad jag försökte säga? Gör det. Okej. Okay. Ja, man måste ju äh, säga att jag hade ju inte väntat mig det här äh, i biografin om äh, Kim Jong-un. <laughs> Nej, vi får veta att den här filmen börjar som en biografi om Kim Jong-un. Mm. mm. Det var med att han blev sjuk av alla kukar. Sen blev han Kim Jong-il. Det där var ganska roligt. I den aspekten, det var inte roligt alls. Inte minst. Men ja, kanske vi har talat färdigt om Rocket Man. Äh, men det blev ju en bra så här fantastisk recension att vi behöver mm. recensera X-Men eller shit. Ja, den yeah. är som är glad att vi, vi slapp gå på Detective Pikachu för det var det enda andra alternativet. Men bara, Det kan till och med hända det ska bli bättre än nu. Men in Black International. <laughs> ja. Det, det största problemet blir ju nu som vanligt att vad ska vi kalla den här recensionen? Om du vill så har jag ju ett, ett förslag. Ja. No. Låt, låt oss höra. <laughs> Vad sägs om men in Rocketman? Ja. Eftersom det, det, det fungerar på, på flera nivåer så, så låt oss gå med det. Ja. Det, det fungerar Jag i och för sig med Rocketman in Black. Ja, jag är säker i något skede. Om man vill ha riktigt furs och Black in Rocketman. Ja, nej. Jag tror att men in Rocketman. Det är roligt för att det antyder att att, att män som Tryckar in sig själv i Elton John. Och det är ganska skoj. För han, för han var ju gay. Det ska vi inte glömma bort. Jag vet inte om vi nämnde. Nej, jag tror att du, du borde nog nämna det lite oftare under, under recensionen. Mm. Vilket bra avsnitt. Lysande. Jo. Fantastiskt. Mm. Episkt. Ja. Det här får nog upp som en raket. Det här. Ja. Rakt upp i baken på Elton John. Så, är det Neuralizer-dags då, eller? Jo, definitivt. Oh, Sorry Spoiler a spoiler boney spoiler a spoiler bunny spoiler a spoiler barny Nu är det slut